Я бачив, як на неї задивляються з усіх боків. Товстилися й дядько в окулярах. Компанія п'яних шмаркачів. Бармени, офіціанти. Навіть дівчата з-за столика поряд. Марта тримала мундштук на деякій відстані від себе, у ледь зігнутій у лікті руці. Всміхалася і дивилася на музикантів, які налаштовували інструменти на сцені. Дивись. Кивнула вона в напрямку чоловіка, який протирав блискучі частини саксофона і скручував їх докупи. – Такий, як ти намалював учора. Я продовжував оглядати приміщення, бо якоїсь миті мені видалося, ніби я побачив знайому постать, який зовсім не був радий. Музика Річарда Роджерса, слова Лоренца Гарта, оголосив вокаліст. Ми випили вже майже півпляшки танцювати, танцювати танцювати, прошепотіла Марта мені на вухо, бо я піду в туалет. І ми танцювали, дивлячись на своє відображення у дзеркалах і в очах спостерігачів. Я ніби побачила когось знайомого, сказала Марта. Кого це? насторожився я. Але Марта вже підспівувала співакові. «Ну, когось, кого ти теж знаєш», – продовжила вона. «Не загадуй загадки», – розсердився я. Але Марта лише засміялася і знову заспівала. «Залишайся маленьким валентинчиком». «Не йди, день Валентина вчора, завтра і завжди». А ми повернулися до нашого столу. Марта сама налила коньяку і знову скрутила сигаретку. Музика Дюка Еллінгтона – слова Майкла Періша та Ірвінга Майлза. Назвав наступну пісню вокаліст. «О, Дюк Еллінгтон! Я його знаю!» Заголосно, як мені здалося, крикнула Марта, я схопив її за руку. Вона випручилася і сказала, я йду співати. «Зачекай!» – спробував я зупинити її вдруге. Увірніше пісяти!» твердо пояснила вона, хоч не надто твердо стояла на ногах. Під перше чолорукою я з-під дивився, як вона добрила до сцени, лавіруючи між парами, що танцювали, і зупинилася, не відриваючи погляду від саксофоніста. Так стояла вона, може, з хвилину. Тоді вилізла на сцену, попередньо підтягнувши сукню до самих стегон, а я аж заскрипів зубами від цього її вчинку. Вона взяла до рук другий мікрофон, вокаліст перелякано затнувся, охоронець кинувся до неї, але саксофоніст жестом зупинив усіх їх. «Дякую, дюйкуху!» – кивнула Марта. «Я співатиму!» Сигаретка загасла, і хтось простягнув їй звичайну сигарету, яку вона тут же встромила в мудштук і припалила. Хтось подав їй калишок горілки – Марта з залпом вихилила, навіть не подякувавши. «На чому ми зупинилися?» – вона відкашлялася. Темп змінився, і Марта перейшла раптом на українську мову. «П'єш і куриш, не мудруєш про прийдешня, моя пані. Діаманти, танці, шманці з якимсь типом в ресторані. Це усе, чого бажаєш, моя пані? Добре знаю». «За коханням ти страждаєш, і на самоті ридаєш, моя пані, ти ридаєш?» Усі були вражені, аплодували, як на Марта сяяла, ніби діамант, про який співала, і розсилала всім повітряні поцілунки, навіть не зупиняючи на мені погляду. Ну, «Поганенький переклад», – подумав я, – «обов'язково скажу їй». Наскільки він примітивний. «Прошу вибачення за недолугий переклад, – промовила Марта, – це імпровізація. До того ж, я трохи забула деякі англійські слова». Саксофоніст підхопив лівою рукою Марту за талію, і вони закружляли сценою. Тим часом я спорожнив пляшку Хеннесі і замовив дисну. «Я був злий!» И на Марту, и на себе, и на саксофониста, и на Дюка Эллингтона, и на цей клуб.